Iisraeli Israel minutid. Tere, hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Kaasat valitsev terroristlik Hamas ja Iisrael on kokkulepinud vaherahus ja vangide vahetamises, mis nüüdseks on ka juba rakendunud. Kui pikalt kestab vaherahu ja kui palju selle jooksul vange vahetatakse, ei ole veel täpselt teada. Tingimused on üldised ja paljuski improviseeritavad. Tead on vaid üldine raamistik. Kokkuleppe ei ole sõlmitud otselt Iisali ja Hamassi vahel. Nad ei saakski oma vahel milleski kokku leppida, kuna on sõjas ja ei tunnusta teine teist. Hetkel toimiva vaherahu ja vangide vahetuse leppe taga on Katar, kes suhtleb otselt Hamassiga. Kuigi ka puuduvad hiisleega diplomaatised suhted, saab see hiisaliga suhelda läbi vahendajate USA ja Egiptuse. Vaherau jõustus möödunud reedel kell 7 hommikul hamas andis esimesed 13 vangi üle sama päeva pärastlõunal kell neli punase risti esindajatele kaasas, kes transportis nad Egiptusesse. Hiisal vabastas omakorda 39 araabia terrorist oma vanglatest. Lisaks nendele vabastas Hamas eraldi kokkuleppi raames kümme tai ja ühe filipiinlasest vangi. Laupäeval oli läinud vangide vabastamine samaladuselt kui reedel. Kokkulepitud kellajast möödus seitse tundi, enne kui järgmised kolmdeist vangi vabadusse pääsesid. Need seitse tundi võisid vabastatavatele küll igavikuna mõjuda. Laupäeval vabastati lisaks Iisali kodanikele ka neli välismaalast, kes olid kõik tai kodanikud. Sõnapäeval toimus vangide üleandmine taas plaanipäraselt. Lisaks 13. Iisraeli kodanikule andis Hamas ka ühe Vene-Iisraeli topelt kodakondse, kelle vabastamist nõudis Puutin. Vabadusse pääses pühapäal ka kolm Tai Eelnevalt lepiti kokku, et vaherahu kestab vähemalt neli päeva, mille jooksul Iisrael Hamassi ei ründa ja Hamas loovutab igal päeval 12-13 juuti saades iga juudi eest vastu kolm raablast. Kokkulepiti ka leppe pikendamise osas. Kui kõik laabub ja mõlemad osapooled soovivad, pikeneb lepping päev haaval kuni kümne päevaseks. Lisapäevadel vabastab Hamas kümme inimest päevas ja saab Araablasi vastu sama vahetuskursiga kolm-ühe eest. Samuti hoidub Iisuel neil päevil Hamassi ründamast. Kui pikaks vangide vabastamise tehing tegelikult kujuneb, näitab aeg. Vabastatavate jaoks on iga lisapäev rohkem kui kulla hinnaga. Mitmete jaoks võib see tähendada ainsat võimalust ellu jääda. Seoses vangide vabastamise protsessiga andis Israeli salateenistus Katarile lubaduse mitte tappa massi tipjuhte, kes elavad Katari teritoriumil. Vabastatud vangid pääseid esmalt üle kaasa piiri Egiptusesse. Sealt edasi võttis Iisali armee Kopternat Pardale ja transportis Perseva lähedal olevas õhuväe baasi Hazerim. Edasi viidi nii Iisrali kodanikud kui ka vabastatud välismaised pantvangid Iisrali haiglatesse tervise kontrolli. Haiglas aja jooksul said nad ka oma perede ja lähedastega. Vabadusse päästetud pantvangid rääkisid, et vangistuse ajal neid otselt ei piinatud, kuid nad ei saanud olla kindlad, kas pääsevad eluga. Kuna anti väga minimaalselt, oli nende jõud häebumas. Osa neist oli haavatud, nad vajasid kohe pärast vabanemist kiiret ravi. Kuni viimase hetkeni oli neil hirm, et ei pääse eluga ka see tõttu, et nende transporti ajal vabadusse loopisid rahvamassid kividega autosid, milles nad istusid. USA opositsiooni esinumber Donald Trump nuriseb oma administratsiooni suutmatuse pärast päästa Ameeriklasi, kes on Hamassi kätte vangi sattunud. Neid võib vangis olla ligi 30. Nüüd kui Tai ja Filippiinide valitsused on suutnud oma kodanike koju tuua, on Ameeriklastel õigustatud küsimus, mida teeb valitsus, et nende kodanikud ellu jääks ja vabadusse pääseks. Loomulikult on sellises olukorras pantvangide vabastamine kõigi jaoks esmane prioriteet. Maavägede sisenemist kaasasse on nüüd möödunud kuu. Iisali armee jõudis veel enne vaherahu sõlmimist saavutada seal märkimisväärsed edusamme. Iga edenemine eeldas võitlust. Hamas ei ole ka Iisali armeele kerge vastane. Alates maavägede sisenemest on kaasas hukkunud vähemalt 66 Iisraeli kaitseväelast. Arvestades tohutu keeruliste oludega, mida endas kujutavad linnalahingut ja vahendase otsimine ja tuvastamine keldrites ja tunnelites, ei ole see arv suur. Siiski on iga hukkunud liikseks kaotuseks Iisralile. Mitmeid häid näiteid Iisraeli kaitseväe tegutsemest on tänaseks juba ka Iisraeli meediasse paisatud. Üks nendest oli Seituuni asulas Mosseesse minek. Nagu ikka, igal sammul tuli ringi vaadata ja kindlaks teha, et ei ole ohtusid. Selle mossee põrandalt viis trepp alla tunnelisse. Seal oli mahukas ruum, milles asus rakettide tootmise töökoda. See saadi kätte ilma omapoolsete inimkaotust etta. Lisaks tunnelite, punkrite, relvaladude ja töökodade avastamisele ja kahjutustegemisele tuleb kogu aeg võidelda ei tea kust välja ilmuvate vaenlastega. Nende Võitlevate üksuste suuruseks on enamasti 5 kuni kümme meest. Nad tuleb õigekselt avastada, et mitte ise nende saagiks langeda. Tänu maavägede kaasasse minekule on Iisraelil õnnestunud võtta märkimisväärse vange, Kohe sõja puhkedes saadi eluselt kätte 105 terroristi nende hulgast, kes olid üle piiri Iisraeli tunginud. Pärast maavägede kaasasse minekut on Iisrael veel lisaks võtnud üle viie vangi. Igalt vangilt on olnud võimalik saada kasuliku teavet, mis aitab leida strateegiliselt olulise objekte ja vältida iselõksu langemist. Siian on Iisali maaväed olnud edukad. Loomulikult tehakse väga tõhusad koostööd õhuväe ja mereväega. Ainult õhust pommitamisega ei oleks olnud võimalik taolist tunnelite süsteemi üles leida ja kahjutuks teha. Kui pantvangide koju toomiseks vajalik vaherahu lõpeb, lubab riigi juhtkond, et sõditakse edasi, kuni kõik vangid on vabastatud ja terroristlik organisatsioon Hamas on lõpetatud. Iisraeli kaitsevägi kasutab esmakordselt reaalseks vaenlase rakettitõrjaks laserrakettitõrjasüsteemi Iron Beam, mis tähendab raudset kiirt. Süsteemil õnnestus möödunud nädalal tõrjuda kaasasti Iisraeli tulistatud rakett. See oli ühtlasi ka esmaseks lasersüsteemiga sõja sõjaolukorras. Sajad insenerid on aastaid töötanud laser loomiseks. Tänavu on Iisale kaitsetööstuse ja kaitseve esindajad juba lubanud, et tuleval aastal peaks esimesed süsteemid olema töökõlbulikud. Nende kasutusele võtt juba selles sõjas on kindlasti palju teaks meeldivaks üllatuseks. Laserkiirega rakette, kaurimürske, droone ja muid vaenulike lõhkelaengu tõrjuv süsteem kasutab väljalastud lõhkekeha tuvastamiseks juba testitud ja hästi toimivad süsteemi Iron Dome. Tõrjeks aga kasutatakse lõhkelaengu asemel laserkiirt. Uuelva eeliseks on kordades väiksemat kulud. Kui iga tõrjeraketti hinnaks on umbes 50 000 dollarit, siis laserkiire hinnaks on vaid energiakulu selle tekitamiseks. Selle sõja alguspäevadel kasutas Iisali kaitsevägi esmakordselt ka laser- ja GPS-juhtimisega kahurit Iron Sting, mis tõlkes tähendab raud nõela. Ka see uuendus muutis sõjapidamise palju tõhusamaks, kuna see muudab mürsu tabamise kordades täpsemaks. See omakord aitab sihtmärgid hävitada väiksema hulga mürskudega ja vähendab kahjustusi sihtmärkide vahetusläheduses. Iisraeli minutid Te kuulsid saadet Iisraeli minutid, mina olen juht Peeter Võsu. That's Kot Israel Iisraeli minutid